romper silêncios é o primeiro passo para a cura. Há quanto tempo você não escuta o som da própria voz? Por medo de incomodar, a gente cala as injustiças. Mas dá para promover mudanças no conforto? Assumimos, então, que trazemos narrativas de incômodo. Queremos que nossas palavras cortem como navalha a sua indiferença. Deixe a sua consciência intranquila. Causa conflitos e tempestades. E parrei. Desconforto é incômodo necessário. O som das nossas rimas vai perturbar o teu sono, desestabilizar a sua calma e, ao mesmo tempo, vai mostrar a nós a força da quebra, a felicidade em se autodefinir. Sim, eu vou olhar para mim e, dessa vez, eu vou gostar do que eu vejo e direi para mim o quanto eu sou incrível. Vou falar, gritar e me emocionar quando enxergar Dandara em mim. E essa voz vai ser coletiva, vai ultrapassar fronteiras, vai tirar as vendas dos meus olhos. Conceição Evaristo um dia disse... Nossa voz estilhaça a máscara do silêncio Então fale, destranque, deságue Dá medo, eu sei Mas fale Às vezes a gente acha que o muro é muito alto Mas pule Você não vai nem arranhar os joelhos <risos> <risos> Ladies and gentlemen I'd like to know Are you ready for starting? time? Yeah! Okay, well let me kind of move these things around here, you know Rimas e melodias emergiu no cenário do rap nacional em meio a tanta treta, tanta briga, tanto buchicho, dizendo que é sobre lutar, nos amar, viver, sobreviver, conquistar, fazer valer, ditando a todos os pulmões de sete chaves toda força, garra e glória à mulher preta. E é por isso que eu tô aqui falando com você. Talvez eu seja muito suspeita pra falar sobre esse disco e o último trabalho do em Rimas e Melodias, uma vez que eu vivo escutando e citando partes delas por aí. Mas eu acredito que esse trabalho existir e estar nas nossas plataformas, nos nossos fones, celulares, redes sociais, enfim, seja um, parte de um grande processo de ruptura que significa... A tomada da mulher dos meios. Principalmente falando de música e de tantas outras coisas que eu abordo aqui e quero conversar com você. Culturas são necessárias. Mais que necessárias, elas são essenciais, cruciais para processos de desenvolvimento e evolução. Seja falando de uma vida profissional, de uma vida artística ou dos dois. E é muito importante você ter quebras e rupturas sinalizando a evolução dos seus processos. Uma vez que a evolução mostra toda a conjuntura e o que vai ter na sua frente. Quando a gente evolui, tem sempre algo que não se espera, uma surpresa, ou só algo diferente. Sendo assim, já é algo bom. Quando você é um corpo estereotipado, estigmatizado, você... Arcar com as suas rupturas e com as suas quebras é sempre algo muito crucial. E a partir do momento que você toma as rédeas do que tá acontecendo e você decide romper com o que quer que esteja te sufocando, o que quer que você queira romper, você já se torna, ou você caminha seguindo a sua independência. E isso faz parte de... Uma conjuntura muito grande Sendo você uma pessoa negra Ou você sendo uma mulher Ou você sendo os dois Enfim, Caminhar sentido a sua independência Faz você ser Estar seguro Ou segura Dentro de si Isso já é uma grande revolução Uma vez que Segurança E autoestima Autoconfiança É uma das maiores defesas e proteções que você pode ter. E por isso eu tanto citei o rimas e melodias, porque eu falo de independência, autoconsciência e autogestão. E eu entro também na cena atual do R&B que tá tomada por mulheres. E onde eu quero chegar? Na CISA. Ou s ou CISA, ou SEA, ou SA. Chama como você quiser. A Cida lançou o Control em junho, começo de junho do ano passado e como se ela já não fosse uma das vozes expoentes do R&B ela entrou em pauta das nossas problemáticas uma vez que ela é uma mulher negra e está falando sobre controle. Uma das partes mais interessantes desse disco são os interlúdios em que são gravações... de ligações, o telefone entre a Cisa e a mãe dela. E uma das partes mais legais é a que a mãe dela fala assim, algo mais ou menos, mesmo que ter controle seja uma grande ilusão, devido a todo o caos, e incerteza do mundo que a gente vive tudo mais, eu vou me segurar isso, porque quando nós perdemos a nossa liberdade, o livre-arbítrio de controlar o nosso destino e as nossas escolhas... É aí que as nossas vidas perdem o sentido e o significado. Então, independentemente de termos controle ou não, esse tal controle, essa é a ideia que nos empodera e nos incentiva a continuar nos movendo e evoluindo na vida. Apesar de tudo que o mundo vive jogando na gente e vive nos negando. Você nasce um jovem negro e o mundo vem dizendo não pra você. E é essa a ruptura que eu espero. Eu espero que você acorde, Lave o rosto, olhe no espelho e pense o quanto você é capaz, o quanto você pode e aonde você quer chegar. A Cisa fala de controle no álbum não só pensando em todas as relações interpessoais que ela tem. Ela fala de relacionamentos, fala das amigas, fala como ela sente consigo mesmo. E eu quero que você tenha autoestima e eu quero que você tenha o controle para pegar as rédeas da sua vida. Parte por partes, um dia de cada vez, vida em seus métodos de calma. mas que você consiga controlar e equalizar seus problemas. Porque a partir do momento que você percebe que você está lidando com tanta coisa, tanta gente, com essa pluralidade tão grande de problemáticas, meu querido, não tem mais volta. E é por isso que as rupturas são tão necessárias para você progredir, produzir e continuar lidando com os seus processos e continuar vendo as coisas por perspectivas diversas. Eu sei que a bagagem é grande A bagagem é pesada Eu sei que tem muita coisa Mas eu vou citar aqui Eric acabado para Pra você ficar quentinho por dentro Você pode pausar o meu podcast agora E vai lá ouvir Bag Lady Que ela disse. Você vai machucar suas costas arrastando toda essa bagagem Eu acho que ninguém nunca te disse Que tudo o que você deve se segurar É você mesmo Você tem toda a bagagem que você precisa E às vezes Se permitir e deixar ir, é o melhor que você pode fazer por si mesma. Entregar, confiar, agradecer, permitir que a vida flua. São exercícios mínimos que você faz que te levam a um progresso e a um desenvolvimento gigante. Mas antes disso, existem as rupturas. Eu vou te dar um pequeno exemplo chamado Miseducation of Lauryn Hill. Lauryn Hill gravou esse disco... Em 1998, depois ela ter rompido com Fujis. E sabe o que isso rendeu? Nada menos que 5 grammes, então meu bem, eu não quero que você fique se prendendo. Eu quero que você seja livre, que você fale as suas verdades, que você se posicione, que você seja senhora do que você acredita. Seja Lauren Hill, seja Rihanna se reinventando, seja a Nina Simone, fiel ao que você acredita, seja a Esperanza Spalding, seja a Cisa... Peraí, eu vou fazer você parar e ouvir toda a discografia da Esperanza Spalding pra entender o que que eu tô falando para pra realmente compreender o que que é ruptura e evolução. É sério, os tiros no escuro valem muito a pena e os novos começos vão te levar pra muito longe. Outra ilusão desaparece quarta-feira. Queira ou não queira, terminou o carnaval, mas não faz mal, não é o fim da batucada. Por quê? Todo ano tem carnaval e você sempre vai ter quantos tiros no escuro forem necessários. Então, primeiramente, eu não quero que você se compare com ninguém. Afinal, você tem o seu tempo, você tem os seus processos. E cada pessoa é o universo que sabe lidar muito bem com o que acontece. Então, eu sei que você tá fazendo o seu melhor. E... Cada uma das suas rupturas foi muito importante para te trazer aonde você chegou agora. E que você tenha coragem para continuar. E para romper. E para fazer tudo de novo. Que você se sinta infinita, imortal, suficiente, grande, importante, capaz. E só. Achei que fosse o fim, é só um novo começo. Na mesma caminhada, pelo mesmo caminho, por onde eu prossigo, só. Quero que você se sinta independente. e que você se sinta bem. Mas olha para dentro, para e se pergunta. Como você está se sentindo agora? Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel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 When you shine, you know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. The freedom is mine and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.